nësë ditëtëse kulli hum ala badaha pli e dhunjen nësë ditënse ju nëpërra halër rëbëha pli e dhjë abin nërë amar uil amin nërë alëjotë jabësh bakëshsh apo nuk të rajtohat në islam me ndoj se kjo është në qështë për cilën doët ditër Kuptimi i termit, ka raste kër i zoti i punës e lejon pakshishin në tek punëtorët e ti, si që është raste i kamarierve e tjere tjere, dhe ka raste kër përgjejsi ose si përmarsi nuk e lejon dhe në këtë rast është haram. E qarë blezër? Por e lejon për gjithë dhe si për marësi, është i lejuar. A i vet e ka parashikuar, shkabro me. Dhe kura i e ndalon, është i ndaluar. Kështë për gjithë e thjeshtë fare.